Докато прелита синята паперуда на майстро Милчо Левиев, е съвсем уместно да ви кажа, че утре на 28 февруари сряда в 14.30 часа в Новбългарския университет ще се открие аудитория на името на великия джаз-музикант Милчо Левиев. Професор Мил Чулевиев ще се казва тази аудитория, а освен съвременно оборудване в музикалната зала, ще е видима част от личния фонд на Мил Чулевиев. Едни от най-големите му награди между които Златната плоча за отличение с награда Грами албум на Алжиро за аранжимент на пиесата Блурон Дуала Тюрк, Орден на Стара планина, Най-високото държавно отличие, Наградата Свети Свети Св. Кирил и Методи, Първа степен и Други. И още, в аудиторията ще са едни от най-ценните книги, плочи и нотни записи на маестрото, а студентите на НБУ ще имат възможността да свирят на любимия му роял. Особено приятно ми е да кажа добър Добър ден в ефира на Хоризонт до обед на Вики Алмазидо. Добър ден и от мен. Вики Алмазидо е един глас, определен като феноменален за Балканите, потомка на гръцки емигранти в България, джаз-пътницата на Милчо Левиев, жената, която прави първия джаз-клас в Солум, Вдъхновява Милчо Левиев и продължава да прави музика с Милчо от 2002 до края на дните му. Госпожо Алмазидо, какво е за вас това да има аудитория на името на маестрото в Новбългарския университет? Аз много мога да говоря по този въпрос, но, но това наистина е трогателно. Защото Нов Български университет в лицето на настоятелството и на ръководството си се отнася с толкова голяма грижа, с толкова обича и уважение към личността на Милчо, че наистина е, нямам думи да, да благодаря. На, на много, на различни нива. Е, Милчо преди години е, даде една, една част от архива си на Нов Български университет и аз завърших сега това негово желание. Като доставих абсолютно всичко, всичко, което имам. Това са оригинали, оригинални партитури на всичките му композиции класически, джазови, всички издания на различни носители книжни издания с негови композиции, плочи, CD, касети, записи, записвани концерти с страхотните музиканти, с които той е работил, с Биликобом, Сарп Пепър и така нататък. От неговата лична библиотека също музикални издания, много ценни книги, медалите му, както вие споменахте. И разбира се, накрая дарих и самия роял на Милч Левиев, който е, деликатно стои на сцената на тази зала, на който ще могат студентите да свирят. Той е действащ роял. Е, наистина огромни огромни благодарности на университета за всичко това, което направи. Една зала, е, както споменахте, с, е, оборудвана с е, съвременни технически възможности за записи и мултимедия, там могат да се правят камерни концерти, семинари, симпозиуми, много неща, както разбира се ще се преподава в тази зала. В една, една цяла стена има като библиотека с остъклени витрини, в която стоят част от тези архиви, които споменахте, и портрети, афиши, негови. Така че студентите ще имат един постоянен достъп. Знаете ли, аз винаги съм мислила, че и вярвам в това и мисля, че в повечето държави така се случва. Паметта на хората на изкуството се запазва най-добре в учебните заведения, най-правилно. Това защото... всъщност наистина е уникално, че а, вие пренасяте този негов дух, т.е. нещата, които, които той е държал в ръцете си, които да, е да. създавал, творчеството, което е създавал и което по някакъв начин е, първите магнетофонни записи, които. А, той е прослушвал от своите произведения да, да. И, с, а, и ги предоставяте с от 60 години. Уникално Имам. е това, уникално е и тази атмосфера на практика се пренася в иначе, ние сме свикнали тези зали в университетите, в висшите учебни заведения да са най-много озаглавени на името на но в случая това е и потапане в атмосферата на един музикален живот. Така ли, това излез? е една съвсем жива зала. Който влезе да я види, ще види, че една зала с ем, пряко докосване до, до личността на един творец като разбира се в самия университет има и места на които могат да се слушат всички тези неща всички тези музики имат достъп до неговите композиции дигитализирани са много голяма част от архива му голяма е грижата която се полага за творците и за Милчано и за всички творци аз често посещавам архива и виждам каква е грижата на университета за творците които са оставили там, дарили са архивите си но, Но аз наистина не, да не знам дали го има някаква. също като педагог изключително вярвам в приемствеността на младите хора, на младото поколение или както винаги съм ги наричала, това са майсторите след нас майсторите. <laughs> Майстори след майсторите. Майстори след майсторите. Красиво да. казано е, наистина. И плюс това и вие и двамата много работите с а, млади хора и знаете защо го правите. Обаче да. аз се изкушавам да ви попитам, не ви ли баше малко мъчно да се разделите с а, тази, как да кажа, физическа памет? Ами аз а, тук... А... Мога да кажа нещо лично, съвсем лично. Аз винаги това нещо и някои мои приятели ми казваха. Защо така раздаваш всичко, остави за себе си, аз винаги казвах, аз бях ем, ем, ем, съпътница, така да кажа, съпруга бях на Милчо, но Милчо Левиев не ми принадлежи. Милчо Левиев, всичко, което е оставил, трябва да остане за всички. То не е мое. Така че е, с радост го и искам да се разпространява, да се слуша музиката му, всичко, всичко свързано с него. Страхотно е това. А, вие продължавате неговата работа с майсторския джаз-клас в НБУ. Е, Вчера да. видях е, едно потрясаващо социологическо проучване на агенция Трент. знам дали сте обърнала внимание, но ще ви го Разкажа. Той е поръчен от Българската асоциация на музикалните продуценти и освен очакваното, че българи предпочита поп и поп-фолк музика, излиза, че 28% предпочитат естрада, 24% рок, 20% народна музика и сега това, което мен лично ме потресе, в графиката, какъв музикален жанр предпочитате, ако трябва да посочите само с един жанр, внимание, ето го, табелката е други. други. И в тази табелка други, 23% избират под други следното изброяване, и тук цитирам, защото, за ме, ще кажа и защо е потрясаващо, под други си има предвид, забележете, електронна, сръбска, джаз и прочее, затварям кавичките и се питам, какви са тези социолози, каква музика слушат. Пълно недоумение. Имате ли някакъв спонтанен коментар на това? Вижте какво. Винаги е имало хора, които... И, и може би това е добре, че всеки има различни предпочитания към музиката. Между другото, неучо казва се, след като някой жанр е оцелял дълго време, значи хората имат нужда от него, независимо как се нарича. Но специално за джазовата музика ние вече можем да кажем, че това е една, един вид Класическа музика, защото тя е вече повече от 150 години на сцената. Милчо казваше, че едно от, от чудесата в изкуството на миналия век това е джаза. Киното и джаза казваше той. Това са двете открития на миналия век. Аз мисля, че тази музика се наложи достатъчно. Мисля, че влезе от части дори в добрия поп и в добрия фолк mm -hmm. и в добрите фузи между всички видове музики. М и друго, казваше Милчо, цитираше Дю Келингтън. Има хубава музика и от другия вид. След това има музика, която ако сме на някакъв празник и сме на маса, ще слушаме една музика ако сме в един клуб нощно време друга ако сме в Зала България там разбира се всичко можем вече да слушаме зависи от нашите настроения от какво имаме в момента нужда да слушаме Mm. Джази и Кино казвате, припомняте това, Джази да. и Фолк Елементи, сега Милчук като създател на Джаз Фокус 65, квартета, който 67 печели наградата на критиката на практика на първото да. издание на, на Джаз Фестивала в Монтрео, да, в да. Швейцария. Аз да, мога да спомена, че. Ем... Много е важно хората, които са първи в нещо, откривателите. Милчо беше между няколкото, между двама, тримата пионери бих казала, въпреки, че на такива огромни разстояния Дон Елис, Дейв Брубек, Милчо беше един от, от тези двама, трима хора, които започна много смело, много смело да, да пише тези свои революционни музикални композиции, в които фузира той, както всички знаете, има е, класическо образование. Той пишеше... Има страшно много в архивите му писани и класическа музика. Е, той познаваше и фолклора, не само българския, но и на много държави, на много етноси, на много страни. Държави, думата, той не я харесваше. Етноси казваше. Народи, казваше. Е, така че тези месеци при него са дошли много естествено. А може би, а, би и не това, е че, хръсвала, Той ще да. те години започва да, да прави това нещо. Това наистина шокира Европа и те не знаят как да го класират на разни конкурси, където са се явявали с Джаз Фокус, за това са получавали награда на журито, награда на публика, защото там не могат да ги сравнят с нищо. Награда на критиката? Казвате, не, не, не харесваше държави, може би защото и той бяга от тази една Грани... държава, Народна Граници. република. Не, не, не. Той то е просто, независимо как се е наричало, в строй има. Той не обича граници. Mm -hmm. Милчо не харесваше граници. Милчо Както и музиката искаше... не харесва. Истинската музика а, не... няма С огромно граници. удоволствие искам да, да, да прочета нещо, което и утре ще прочета, но разбира се на по-малка. Само на нашите гости, които сме поканили, а те са доста по-ограничени. Милчо казваше следното. Не се страхувайте. Изкуството не е за а за хора с позиция, за хора, които дръзват и умеят на сцената да разрушат правилата, да излязат от удобната си зона на комфорт и да свирят не това, което знаят, а да експериментират с това, което не знаят. Защото музиката е едно безкрайно пътешествие. Силно, вълнуващо, опасно, еротично, но най-вече свободно. А истинският творец непрекъснато предизвиквайки себе си една постоянно развиваща се и променяща се величина. Благодаря ви! Вики Елмазидо. Ето това беше верюето, верюето на Милчо за свободата, за свободните хора. И за ме страхливците. Така е, много е важно това. Вики Омазидо, джаз-пътницата на Милчо утре в 14.30 в Нов български университет е откриването на аудитория на неговото име, в която ще видим и неговият безценен архив.